Сумнівів не викликає. Як вияснилося, і трійця моїх підопічних, які злетіли в повітря біля ресторану, мали до цієї фірми якесь відношення. А саме цих гастролерів бачили у Лтаві під час подій, пов'язаних з загибелю Зайченка і зникненням самородків. Я з тривогою дослухався до тиші в рації. А чи вдасться інді задумане? Підозріло довго затягувалася пауза вивчення проспектів. А може, мені лише так здається? Терпіння, капітане, терпіння! Вкотре зловив себе на думці. Все ще продовжую служити в міліції. Ніяк не звикну до приватної практики. А вже б час... «Ви так ретельно вивчаєте проспекти, – почув я нарешті в динаміку голос заступника директора Томепу, – що, можна подумати, вирішуєте якесь надзвичайно важливе питання. Ну, вже йде всього-навсього про невелику партію Мінолд, коли судите з протоколу намірів. «Ну, для Світлани це досить серйозний вклад капіталів, – відповіла Інга. Фірма у нас невеличка, нам помилятися ніяк не можна». «Наші міноути успішно завойовують український і російський ринок. Попит на них є, ви не прогадаєте. Знаєте, у мене до вас є ділова пропозиція. А чому б вашій фірмі не стати ділером Томепу в Кіровограді? Зрештою, ви б могли бути нашим представником у своєму місті особисто?» Ой, «Краще б він мовчав», – подумалося мені. «Заважає інді працювати». «Я подумаю над вашою першою пропозицією», відповіла дівчина і через кілька секунд додала. «Але в такому випадку мені потрібен увесь асортимент ваших товарів, умови контракту, статут ділерської фірми. Ви знаєте, що я маю на увазі? Безперечно, я можу підготувати вам усі матеріали сьогодні ж. Ну, скажімо, до вечора. А потім ми могли б зустрітися... Ну, тут чи де в іншому місці і детальніше обговорити умови контракту. Як згода? А поки я знайомлюся з проспектом, ви б не змогли підібрати все необхідне, прикинулася нетямущою Інга. У мене часу обмаль. Не можу затримуватися в Києві до вечора. Г Гаразд, розчаровано почулось у відповідь. Я займуся цим негайно. А в динаміку стало тихо. А мені подумалося, що Абинги нарешті з'явився час для роботи. Інга вийшла з Томепу через 35 хвилин. Як тільки дівчина зачинила дверцята автомобіля, ми рушили подалі від ракетирського центру. Я ні про що не розпитував, чекав. Інформації обмаль. Але наші передбачення правильні. Тут справді у них центр охорони. Так вони називають свою справжню фірму – Томеп Прикриття. Половина працівників фірми не знає про її головне заняття. Справжнє прізвище заступника директора – Кашленко Андрій Андрійович. Кримінального минулого немає. Прізвище міняв офіційно, через паспортний стіл. Керує роботою десяти трійок охорони – Прізвища клички деяких я спробувала з нього витягнути. Ось список. Ним керує, наскільки я зрозуміла, якийсь тринадцятий. З ним він зустрічався один чи два рази особисто. Зв'язок телефонний через посередників. Платять йому тисячу доларів щомісяця. За кожну операцію ще по десять тисяч. Живе на Хрещатику, одружений. Двоє дітей. Озброєний. Пістолет бере, та є ще газовий револьвер. Вважаю себе Дон Жуаном. Це я чув. А тепер найголовніше. Він знає про ултавську операцію. Наших покійних знайомців інструктував. Завдання отримав з наручним від тринадцятого. Воно було таким – відібрати у групи золоті самородки. Відібрати чи забрати? – перепитав я. Інга задумалася. «Я точно не можу сказати», – відповіла винувато. «Гаразд, розберемося. Давай далі». А далі цікаве. У Лтаві зіткнулися навколо самородків дві рикетерські групи. Про київська філія Томепу і Корінна – Нова Лтавська. Останні якось довідалися про самородки і переслідували Зайченка, вимагаючи, аби він зізнався, кому продав. А продав він таки киянам, томепівцям. Ті забрали не тільки самородки, а й виручку за них. І добряче залякали геолога. Ну, кінець кінцем він таки розповів землякам про київських візитерів. Але мав необережність сказати, ніби збираються заявити на них в міліцію. Лтавці злякались аби він не обмовився в міліції і про них, зумисно чи випадково, і продали його київським конкурентам. Ті, не вагаючись, найняли вбивцю. Смерть Варлюка – не їх діло. Тобі це про щось говорить? Ха, пак. Майже все стає на своє місця. Ну, у всякому разі, з убивствами та самородками. От тільки як тут задіяне велике світле братство? Випадає воно тепер у нас з версій. Зовсім випадає. А зв'язок вже повинен якийсь бути. Я відчуваю, повинен. І у лтавських подіях він же промалювався. У тебе все? Майже. Кілька адрес старших груп охоронців, їх прізвища і план розшуку тих, хто звільнив їхнього бранця. Тобто нас. І ще одне. Вони звідки лязь? Знають про мене. Позавчора Томепівці отримали завдання дуже конкретне. Знайти у великому світлому братстві дівчину з Лтави з моїми прикметами і знищити. Ось такі новини. Інга зиркнула на мене, ніби вивіряючи, як мені остання новина. А зрештою, чого можна було чекати після того, як в сейфах Астреї хтось поцікавився звітами сестри? Я коротко переказав їй новини з Астреї. Зізнаюсь, вислухала їх Інга без емоцій. «А хто пигун ще не вияснили?» – тільки запитала. Мені залишилося лише мовчки заперечливо хилитнути головою. «Ви вже прийняли якесь рішення?» – запитала дівчина. На що я міг їй відповісти? З одного боку, ми майже виконали з нею свою місію. Розібралися в загальних рисах і з вбивствами із самородками. Вийшли на велику і добре організовану злочинну групу. Та яку там групу? Лише рикетирська бригада більше 30 чоловік. Якщо співставити інформацію, отриману від покійних охоронців і їх бригадира, можна зробити висновок про конспіративний характер структури. Трійки, п'ятірки, бригади, групи. Невідомо правда, хто на вершині цієї піраміди. Втім, скоріше всього, це вже Астриїне під силу. А втім, адреси, списки ракетирів треба передати Службі безпеки. Міліція може бути до цього причетна. Я пригадав розповідь Тренка про поголовне реформування ултавській міліції. Неспроста вгорі міняють міністра.